Він знав, що робить. Він усе вірно розрахував, знаючи, що друзі підтримують його в разі чого, прийдуть і допоможуть. Тому що бізнес це бізнес, а кров, яку вони разом проливали в бійках, на вулицях і футбольних полях, вона скріплювала і пов'язувала. І тут уже про бізнес не йшлося. Голос крові куди потужніший за голос здорового глузду? Так собі думав травмований і не помилявся. Так воно й сталося наступного дня, коли вся їхня бригада всі, кого я знав із дитинства, сповзлися із своїх нір, контор, крамниць та гуртових ринків. Прийшли підтримати своїх, як у старі добрі часи. Але це все було наступного дня. А тоді щойно Ніколаєш із Сивом виїхали, ми з Шурою теж рушили до міста. А по дорозі я зіскочив і, звернувши за гуртожитки ПТУ, прийшов дворами, в яких стояли дзвінки жовтневе повітря, і вийшов на одну із тихих порожніх вуличок. А, минувши її, зупинився перед кам'яною лікарняною огорожею, тому що завжди потрібно повертатись, особливо, якщо хтось чекає на твоє повернення. Так я собі подумав і ступив на подвір'я. Корпуси були тихі, подвір'ям літала павутина. Хворі у вікнах схожі були на рибок в акваріумах. Сестрички відразу розповіли про Ольгу, говорили про неї з неприхованою образою в голосі, нарікала на її складний характер, на погані манери. На недисциплінованість. Проте не знаючи, ким я насправді довожусь хворій, далі не розводились. Лише зітхали, не чекаючи від мене розуміння. Ольга була в палаті сама. Мабуть, як сердні сестрички просто не наважились когось до неї підсолити, Спала в своєму ліжку. Безжурно сміхаючись у вісні. Була в потертих левісах і теплі безбольні курці. Права халоша була докаліно розрізана. Гіпс на ступі нагадував новий красівок. Волосі її горіли під пообіднім сонцем. А шкіра розчинялася на білосніжних простирадлах, мов молоко на рисовому папері. На стільцях і на підлозі стояли квіти в наповнених водою слоїках. У квітах блукали оси і метелики. По осінньому втомлені й неуважні. Я обережно сів з краю ліжка. Коли ліжка валялися пельсини. На підлозі лежали розгорнуті книги. Телефон Ольга не випускала з рук навіть у вісні. За вікнами стояли яблуні, безнадійно обірвані хворими та сестричками. Гілки сухо здригались під легким вітром. Раптом дрібне яблуко зірвалося з гілки, і лунка ударло об жерстяне підвіконня. Ольга розплющила очі. «Вірмане?» – запитала. «Ти що тут робиш?» «Провідати прийшов. Хто це тобі стільки квітів приніс?» «Ніхто», – відповіла вона. «Якусь мить подумала». Потім вирішила, очевидно, не вигадувати. Це я, сестричок, попросила принести. Хотілося, щоб ти подумав, ніби мені тут хтось квіти носить. Ну, я так і подумав. Добре, сказала Ольга. Дуже добре. Як нога? Поцікавився я. Та нормально. Ольга подивилась, чи не було повідомлень, і відіслала телефон убік. Я ще вчора просила, щоб мене відпустили. Сказала, що все нормально. Так вони тут такий скандал улаштували? Вони говорять, що це ти скандал улаштувала. Ну да, образилась Ольга. Робити мені більше нічого. Нічого. Сьогодні ще полежу, а завтра додому. Роботи купа, а я тут лежу. Як ти хоч її зламала? Двері хотіло зачинити. Вони мене так розізлили. Що вони хотіли взагалі? Хто їх знає? Ольга знову схопилась за телефон, покрутила його в руках, поклала назад. Все щось випитували, винюхували. Мерзотні такі, противні. А ще, ти розумієш, в одного із них лисина з боку. Як це з боку? Ну так, не посередині, як у всіх нормальних людей, а з боку, надвухом. І він увесь час щось перепитує, ніби не дочуває. І цією своєю лисиною лізе тобі просто в душу. Ну я й не витримала, вигнала їх. Ти вибач, сказав їй, що через мене стільки проблем. Та ладно, відповіла Ольга. «Сама винна. Я спочатку страшенно злилась на тебе, потім заспокоїлась. Добре, що ти прийшов». «Ти залишишся?» «Ну, якщо можна». «Лишайся, звісно. Бачиш, мене тут родичі апельсинами завалили. Я себе почуваю, як на Новий рік». «Чому на Новий рік?» – не зрозумів я. «Мені в дитинстві апельсини завжди купували на Новий рік. Ну або коли я застуджувалась і лишалася вдома. Так що я себе почуваю школяркою». «Давай». Допоможи мені все це з'їсти. Добре, погодився я і почав чистити її апельсини. Апельсини були теплі, мов лампи денного світла. Вони бризкали соком, і оси відразу ж почали кружляти наді мною. Ольга брала шматки апельсина, сік стікав її пальцями. А оскільки пальці в неї були довгі, то стікав він безкінечно довго, доки вона не змахувала краплі легким рухом. «Послухай», – сказала, – «я знаю, що Шора там щось організовує, на аеродромі. «І що? Ти ж будеш там із ними?» «Ну, буду». «Дивись за ними, добре?» – попросила Ольга. «А що за ними дивитись?» «Він якийсь дивний останнім часом. Старіє, мабуть». «Мабуть», – не заперечував я. «Будь коло нього, добре?» «Добре. І сам бережись», – попросила Ольга. «Та ладно! Що може трапитись?» «Сподіваюсь, нічого», – сказала вона. «Почитай мене», – попросила раптом. Я підняв з підлоги книгу. Це був якийсь посібник і збух обліку. Сторінки були щедро залиті кавою, її покреслені олівцем, ніби хтось хотів переписати все заново. «Щось цікаве?» – запитав я Ольгу. «Взяла, що було в офісі», – пояснила вона. «О!» – згадав я. «Мені тут пресвітер якусь книгу передав. Хочеш, її почитаю?» «Пресвітер?» – негайно напружилась Ольга. «Проте швидко заспокоїлась. Чи зробило вигляд, що заспокоїлась?» «Ну, давай. А що за книга?» Я дістав із кишені куртку, передану Тамарою книгу. Була вона обгорнута сірим цигарковим папером. Сторінки були зачитані по пожовклі. Деякі взагалі відклеїлись і постійно випадали. Загалом видно було, що книгою користувалися часто і не надто охайно. Можливо, навіть перечитували і робили закладки, брали з собою в дорогу, але ніколи її ніде не забували. А називалась вона взагалі химерно. Історія і занепад джазу в Донецькій області. Я погортав жовті сторінки. «Не знаю», – сказав. «Чи буде тобі це цікаво? Може, краще почитаємо про бухоблік?» «Бухоблік мені в печінках сидить», – сказала Ольга. «А про що твоя книга?» «Про історію та занепад джазу в Донецькому басейні». «Хіба там був джаз?» – здивувалася вона. «Схоже, що був». Ну, давай, погодилась Ольга, тільки читай середини, так цікавіше. Була пообідня пора. Жовтневе сонце, здавалось, у кінець заплуталось серед ябленевого листя, і промені його рухали з підлогою, мов водорці в прозорій воді. Я подумав, що ми з Ольгою вже були разом у лікарняній палаті. І тоді все закінчилось якось незрозуміло. Вірніше, і не закінчилось ніяк. Усе триває аж до сьогодні. І триватиме ще невідомо скільки часу. Ольга зручно умостилася на лікарняних подушках, дивлячись кудись повз мене, кудись туди, де на білій сцені рухли спевільні іблуневі тіні. І я почав читати зсередини. Розвиток джазу в Донецькому басейні традиційно супроводжувався голосними подіями та скандальними подробицями. Очевидно, саме скандальність та наречі та аналогічність більшості з них пояснюють майже цілковиту відсутність більш-менш серйозних досліджень. Що стосувалося б встановлення джазу в промислових регіонах півдня тодішньої Російської імперії? Історія, що тут наводиться, є особливо дивною та не до кінця вивченою. Стосується вона мало досліджених до сьогодні гастролей квартету Сестер Амбрамс, навесні та влітку 1914 року. Але розповідь слід вочевидь почати не з самих гастролей, а з подій, їм передували. Стались вони в громадах методистської церкви Чикаго. При одній із чекавських церков функціонувала їдальня для безпритульних, із якою напряму був пов'язаний місцевий осередик анархійського Чорного Христа. Благодійна організації, створеної для підтримки ув'язнених анархістів, передусім у царській Росії. АЧХ займався збором фінансової допомоги для катаржан.